Vinga, doncs ja tornem a estar aquí, uh, comencem la segona part del programa. Eh, ens havíem quedat, doncs, eh, això, fent la, la valoració que, va, que havia fet el Toni com a, com a president sortint i, doncs, eh, després va, va venir el torn de la valoració per part de, de la tècnica que va, que va fer la Sílvia i, doncs, eh, bueno, ja que la tenim aquí, més o menys, eh, comentes bé, més o menys de com va anar el, el tema abans que t'emocionessis. Sí. Bueno, el d'emocionar-se a mi és bastant freqüent, eh? Ja és que el coneixeu, sabeu que és molt emotiva. Eh, Bé, bueno, la valoració va ser positiva, o sigui, molt positiva. Tot i que vam entrar a mitjans d'any, mmm, va ser una mica... La tècnica va continuar amb, amb el treball que havia començat la tècnica anterior, no? que per motius de desavinença entre ells mateixos doncs, va, va plegar a l'estiu, mm. I, i vam agafar el càrrec nosaltres, però bueno, vam continuar treballant amb el que havia i continuat la feina que van començar la tècnica del Marc Candela. No? Llavors, molt positiva per això, pel volum de, de gent nova que ha entrat eh, en poc temps i, i amb els resultats de la, de la diada, no? que és on, on nosaltres ens posem la fita més alta no? per intentar aconseguir objectius i... I aquesta diada, doncs, el 3 de sis era... Aixecat per sota era el castell més important que portaven a plaça, no? Uh -huh. I ho valorem positivament perquè no ha sigut una de les millors diades de la nostra història, però aquest castell sí que ha sigut la cirereta, no?, del pastís, és a dir, el que ens motivava els assajos per portar un castell nou a diada i, uh -huh. i un castell inèdit per la colla, no? I el fet de que s'aconseguís descarregar a plaça, doncs, va ser molt uh -huh. important. Sí, sí, i a més... Eh... Després de Diada, de, de doncs, eh, és un, un castell que vam estar com un mes sense provar-ho i ara, quan, gairebé un mes després de Diada, com hem tornat a, a provar, doncs la veritat és que ja tenim la tècnica agafada, ja pots canviar gent sí. i posar-los d'aixecadors per primera vegada, que això que, que les proves que estan fent a l'assaig eh, estan sortint força bé. Sí, la veritat és que sí, que hem fet... Bueno, després de Diada sempre hi ha un peron, no?, de una mm. mica de relaxament. Eh, però aquests últims divendres, que som gens suficient per poder provar les aixecades del 3, doncs hem fet un parell de proves i la veritat és que han sortit millor fins i tot que abans de viada. No? Mm. I doncs, bueno, també vam poder fer el 5 de 6 i, i sortir d'aquesta dinàmica que tothom deia oh, és que sempre fem 3, 4, 3 amb agulla o 4 amb agulla, doncs, eh, el tenir més varietat doncs és el que també motiva motiva la gent, tot i que no vam arribar a temps, doncs, per exemple, de poder fer la torre en una actuació... Doncs, eh, la valoració, doncs, jo crec que s'ha destacat doncs, també la implicació i la, i la feina de tothom i com la gent nova de seguida s'ha curtit doncs, per, poder pujar, per poder pujar a plaça i a més que ho fan, ho fan força bé. Sí, sí, la veritat és que sí. sempre un castell nou o un castell que no es fa sovint a les actuacions, sempre motiva més, no? Tant el 3 de 6 ha aixecat per sota, com el 5 de 6, que no era nou, que ja l'havíem fet, però per pel que passa, no? Per per manca de gent, el que sigui, no pots tirar-ho a, a moltes actuacions, no? Llavors, sempre a diada saps que és una plaça que la gent et respon, i és un castell que puja molta gent. Llavors, es motiva també molta gent a l'hora de, de seixar. Mm. Mm. I això de curtir-se, doncs sí, és veritat, sempre, amb la nostra filosofia de sempre, hem de curtir a la gent eh, amb la un dia la vista, la és a dir... A marxa esforçada. Demà però... puges. Què? Sí, sí, t'ha tocado, ja està. És, és el cas aquest any de, bueno, el que em ve més al cap és la, la Laura Mutger, no? O sigui, va bé de pujar de dosos perquè sí, i punto, o sigui, i ja t'espavilaràs, no? Però la veritat és que ho va fer molt bé i, i supercontents tot, no? mm però teníem aquí un incis, una pulla que el Garlac li tira al Juande, que diu que si ella és l'única que no se n'adona... Si ella és l'únic que se n'adona que està en la Sílvia, el Juande quasi, quasi no diu res. <laughs> Impressionant. I el, el Roger Pereira diu, ja, ja, ja, ja, bona aquesta, Garlac. <laughs> Però la veritat és que ha estat una estoneta en, en descàrrec, segur ha estat una stoneta fora controlant a la canalla, que i a més o més ara està mirant que supesi ni tot el rollo, o sigui que durant una estona no ha estat present a l'estudi. <ríe> no faré can <que> comentar. Acarla <ríe> menys. Bé, doncs, eh fet aquesta, aquesta valoració, doncs, eh, es va passar al, al següent tema que era doncs això, posar com, com, com posar valor d'allà? Convidar els socis a participar dels propers equips de junta i tècnica? Sí. Acabar el mandat, va ja. Sí, sí. Es va convocar la següent eh, assemblea, que és la de triar nova junta i nova tècnica, pel dia 15 de desembre. Mitja hora més tard que aquesta. Sí, perquè no n'hi ha a sopar ni Mitja <laughs> hora més tard. I doncs, eh, també es va fer un petit sondeig allà, allà mateix de, a la gent de si estaven disposats... Sense a... pressionar, eh? Sí, sí, sí. sí. <ríe> la... En paper, sí, paper i boli la mà, però ah, sense pressionar. Està apuntat no que l'ho diguis. No hi ha excuses. Sí, sí, la veritat és que bueno, va sorgir així d'improviso, de... no? Estàvem allà mateix a la taula d'haver fet l'assemblea i, I a... va ser... el primer que es va acostar va ser el el Juanma, el sí. mm -hmm. i es va costar i bueno, jo li vaig preguntar tu què, ben vinent, vols fer alguna cosa? Doncs sí, doncs sí, va. vam començar així es va començar a apropar gent a la taula i vam, gairebé era una vintena de noms el que tenia al paper entre gent, no, gent no, jo, que sí, sí, gent. o sigui, sense càrrec o sigui, hi ha molta gent no, no, que vol que començar de... a involucrar-se, no, que és de... el, el de... dur la coll endavant, que, no? que llavors càrrecs, també. O sigui, sí, s'han és... de buscar càrrecs, però ja és molt important que la gent voluntàriament <laughs> Perquè, aviam, portem molts anys aquí i sempre sabem com funciona això. Sempre t'han de posar la pistola darrere el clatell perquè et presentis. El Carla I... diu que t'ha deixat sense paraules, Juan. Si sí, en realitat jo sé que aquestes puyes li agraden. No, continuaré sense fer cap comentari. Eh? No entraré, avui no entraré al trap. No. Parlant del, de que el, fos el, primer, el Joan Manel fos el primer que s'acostés a... ha decidit a participar en a treballar per la Junta l'any que ve, em va, fer, va fer un comentari que em va fer molta gràcia, que també va, va rebre una resposta collons de del Juanne, va dir... Algú li va preguntar, on vols treballar, a la Junta o la Tècnica? I diu, no, no, la Junta, a la Junta, que jo de Tècnica no tinc ni idea. I el al Juanne li va dir, no, ni un altre tampoc... <ríe> sembla que va haver-hi un comentari millor que va ser quan, quan tothom marxava ja, quedàvem uns quants allà a la sala d'actes de l'Era i, i el, em sembla que li vas preguntar al, al Juanen no? mm. si junta o tècnica Dice, yo, técnica, si todavía cuento los castillos. Ah, ¿sí? <ríe> va ser molt bo, també. <ríe> I dia... si lleva forra, ya empiezo por el cuarto. ¿eh? No, sí. <ríe> a sí. la final de temporada ja empecé a comptar, empezando por el dos. El que començava a contar per sobre la piña, l'ú. I ja començo a contar el dos, tres, quatre, cinc, però m'ha costat. Molt bona, molt bona aquest comentari de Juanma. Del Juan. Bueno, és una cosa que sempre hem dit, que hem usat la principal... Eh... El principal fet per eh, abans de començar a treballar en qualsevol càrrec de, de junta de tècnica és reconèixer que no es té idea. Que no es idea de castells. I a partir d'aquí pots començar a treballar. Doncs, eh... No sé si ha alguna cosa que practica aquest lema que tenim nosaltres. És un exercici de... Sí, Perquè això dius. ho portem nosaltres fa molts anys. D'humilitat. No, sé doncs. sí. no, no tinc ni idea, però vinga, ja pots començar a treballar. Si reconeixes això... És veritat, eh? això fa molt de temps que tenim nosaltres aquest lema, no?, de... El principal és o sigui, partir de la base de que no tenim ni punyetera idea. No? Mm -hmm. Però no sé si hi ha més colles, perquè nosaltres normalment aprenem d'altres colles, també. No? Eh, o sigui, diu, això... El Garlacc diu que, que si continua sense fer comentaris, demà tindrà por d'anar a la setmana. Per ser guardar Aquí a la ràdio no es veu, però jo tinc un i un paper. <ríe> i, o sigui, la meva PDA, que porto tot l'any, <ríe> és el paper d'apuntar apuntar. I... També diu, respecte a això de no tenir ni idea, que el millor és començar amb el cap buit per anar omplint. <ríe> <ríe> en aquest cas anem bastant bé. De cap, segur. De caps buits. I mira aquí que van coses eh, amb els nostres caps. Mm. Doncs eh, després, a la part de, de pregs i preguntes o comentaris, va haver un moment que van dir potser que acabi una assemblea sense que ningú faci cap comentari. Mm. I bueno, al final sí que es van fer... Tampoc gaire cosa, però... No, però per, per, sí. per sortir del pas, perquè no, no es digui que no, que no hi ha hagut preguntes ni freqs. El que sí que es va comentar és que els assajos continuarien com a mínim fins a la propera assemblea. Uh -huh. I que llavors la, ja la tècnica la, la que entrés el dia 15, doncs que decidia doncs, si es feia per on, segurament eh, potser aquella, aquella mateixa setmana ja... Perquè ja aniríem, aniríem que la setmana següent ja seria 22, ja començaria a anar-hi, segurament... Es, eh, es pararia, però bueno, ja, això és un tema que haurà de decidir la, la propera tècnica que entri, però eh, en principi dimarts i divendres continuem fins al dia 15. Sí, val a dir que això de continuar els assajos fins a la pròxima assemblea és gràcies als motivats que tenim a la junta tècnica, mm. perquè jo he preguntat dos o vegades a veure si plegàvem ja, i sempre em respon, no, no, no, continuem, vale, bueno, va, mm -hmm. una setmana més, va. La setmana que sigui, la setmana vinent no tornarà a preguntar. <ríe> <ríe> Molt bé. Bueno, tinc en compte que la setmana, com que hi ha la festa aquella del 6 i el 8, doncs és possible que... Algun dia, no, algun dia sí. farem festa, però bueno, no, si continuaven ben ingenat amb sí, si no, l'assatge... No solta... Sempre és de gaire que la, que la gent tingui ganes de l'assajar. Sí, sí. Després es va, es va parlar del, bueno, es va començar a preparar el tema del sopar is va, va sortir el tema de, del tema de la, de la rifa. De la rifa aquesta que, que venim comentant de la rifa de la, de la fantàstica panera que no havíem trobat el número. i de fet a aquestes hores encara no havia sortit el número. Mhm. Uh -huh. En, sí. en el moment en què estàs explicant al final de l'assemblea encara no havia... Havíem... Al final no. Va sortir una estona sí. després perquè just al mateix dia de l'assemblea es van recollir tots els talonaris que s'havien deixat als comerços col·laboradors uh -huh. perquè els venguessin. Llavors, mentre uns anaven preparant els plats del sopar altres estaven al despatx mirant, i va sortir. I va, sortir. I va ser que va tocar la colla que el número guanyador... No estava No sabia venut, no sabia benut, no sabia i per tant, doncs es, va fer, es va decidir en aquell moment... Entre notari, <xas> van decidir que el, el, el lo de la panera no, no es podia deixar ni caducar i no donava temps a fer un altre sorteig, uh. perquè la gent s'aprofités d'això. Llavors, va ser doncs va decidir... D'entre tots els assistents que hi havia allà, doncs, fer... fer un sorteig en directe. Un sorteig de, això, de repartir tots els regals que tenien, doncs, fer... Amb una mà innocent... Uh -huh. sí. És que innocent. <ríe> <ríe> bueno, a veure, que no, problema, no es podia haver eh? triat una, una, una, una, una opció, una persona més adequada, perquè no veia els números, per tant. <ríe> Va, jo vaig tenir un problema. Jo estava sí, sí. mirant la canalla i, i veia la, les dues Clàudies, no? però, però, clar, si agafo sí, una, una, una altra, de i l'altra... La canalla... Lola. Vinga, ho estic a cá. I la canalla de vuitanta i pico anys que tenim. <ríe> Bueno, es va, es va mirar de fer de diverses formes, que si ho fem amb cartes, que si amb números, que si... I al final, doncs, eh, també va ser un, crec que una idea del Joan. Sí, sí, va ser, sí, sí, va ser molt els, bé. Tenim els talonaris que no han tocat, doncs, eh, donem una papereta a cadascú i, i el renguat es, es fiquem, i es fiquem en, en una caixa i d'entre gent. Això és fantàstic perquè t'assegures que el premi està allà segur, o sigui, que la persona que li toca està dins de la sala perquè ha repartit la papereta i a més, a més que totes les paperetes van aparar, tots els premis van aparar dins eh, això que hi són. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Doncs es va fer, doncs, primer vam, vam sopar el pa amb tomàquet i amb botig, i la veritat és que... Bueno, va anar, es va comprar suficient, però, suficient, però no, no més. Diguéssim que es va comprar per no haver de llançar res. I, bueno, vam, vam apurar. Però a veure. Jo ara diré una cosa. Uh, quanta gent hi havia a l'Assemblea? 40... Que votessin 43, Clar, més tota la, tota la canalla. Però canalla són... 10 o menys? 10, 10 no, 15, però a més a més durant l'assemblea van arribar gent. Van arribant gent va després. Oi? Sí El que passa que els vots, que va ser al principi, no... Era quan eren 43. Va ser es, es va comprar de per 80 persones. bastant <ríe> bé. Mm. Però bueno. Es... Sí, va, va jo anar jo anar... entenc que això de les 70 i pico persones que estàvem al sopar és per això, perquè durant l'assemblea... Sí, va arribar l'Adri també, van recordo. arribant i... gent, se van afegint a l'assemblea i per això al final de l'assemblea la, o sigui, sí, haver... ja érem els 70 el... i pico. Sí. Es van haver d'afegir... <ríe> Tenim uns quants comentaris aquí sucosos també. El, el Gàrlec, que està, avui està, <ríe> està... sembraó. Diu, mira que ricilla té de Sílvia parlant de la rima. <ríe> Diu, podríem fer un altre sorteig, no?, per la propera assemblea, diu la, la neta, i el Gàrlec diu, se vende bolso de color rosa. Sí, sí és que el Gàrlec va un bolso de color rosa. Sí. Que inferno. Ja, és bueno, que va no? ser superdivertida, eh? Jo ho vaig passar pipa, tot i que, bueno, jo ho pillé catxo, però mai m'havia tocat res, eh?, amb una rifa així, i però va ser super superdivertida. Sí, mm. Jo crec que si l'organitzem millor no ens no ho passem també no sí, sí, Però sí, com va ser improvisada sí, així en sí, un moment... Més, amb... Va ser genial. Molt divertida, de gent rient. El Garlac diu que, pasada vale. que la senyora Lola no hi veia, no es diu, sí, claro, però jo estava el tonis per dir-li, no, no, és no, coge otro. Això és cert. Tongo, tongo, Mira. uno por familia. I després, el, el, dedueixo que al parera no li va tocar res perquè diu, tongo, tongo, tongo. Al parera sí li va tocar una, una, una mochilla. Eh. Hortera, <ríe> però mochilla. El millor regal va ser el de la mare del fotògraf, diu la neta. Ostres, Ostres va ser sí, que bo. Boníssim. Bueno. boníssim. Ah. Un mag de fotos. <ríe> O sigui, li va tocar el marc de fotos a la dona del fotògraf. Li va tocar el lot de, de les càrniques al que treballa en una carnisseria, que és el Bori. O sigui, va ser bastant complet. El... A mi m'agradaria dir que el lot de productes eròtics on te van anar a A la tina, a la tina. Però el tinc jo a casa, demà l'hi portaré. No sé, lo de vuelvas usado. No. Uno por sí, familia. Sin gluten. Sí. Ah, sí? <laughs> Lo de uno por familia era un comentari, realment es va repartir un número a cada persona que hi havia a la sala, excepte un, però va ser per A tu para... que te'n van donar dos? Però va ser per error. error. I jo sí. vaig trencar un. Sí. Sí. Quan, quan ja havia sortit quan el paèmic. ja premio. havia sortit, ja. Sí, no bueno. és que li van tocar els dos. Un sí, es va sí. trencar, però li van tocar, van tocar els dos. Sí, sí, és cert. I lo de uno por familia, van, van sortir famílies senceres. O, o sigui, sí, sí. sí, el Retxe i la Monse, tots dos li van tocar. Sí. El... Nosaltres el... vam rebre de 4 vam rebre 3. Mm. El, el... el Paco i la Mira el... van rebre els dos. El Paco i la Mira, tots dos. El, el... el Juanan, també, de 4, van rebre 3. Sí, sí. O sigui, naturalment... En clar, amb un i l'enarrere, tots dos. La Nerea i la Georgina, I la Georgina, Lleugina, també. també. Tots dos. Val a dir que el primer premi... Mmm que va sortir, o sigui, primer, el primer bolso que va sortir sortallat va, va ser sí. el, la el, el... El Gárlac. El Miguel, germà, no, el, el germà, Miguel. La, la el tena, Miguel, Miguel Bártena. <ríe> sí, o sigui, la primera cosa que realment es veu que és un bolso, que no, perquè hi havia molts, molts regats embolicats, era un bolso de color... Rosa, la festa, la de festa. Allò. Jo em lo vega que que costa... Patitor, la divertit que va ser, jo ja que li faltaven nada el bingo aquest. que o sigui, ja. a la Clàudia al Miel li faltava una minifalda i una i una malla per sortir a gafar aquest bolso, eh? A la Clàudia, la teva neboda, li va tocar un joc de tovalloles. Sí, que, el, sí. que el Lolo no el volia, el volia canviar per alguna altra cosa, però que la Clàudia dia que no, que no, que les tovalloles li havia tocat. Que sí, sí. Bueno, a mi el teu fill va venir a canviar-me unes abarques pel lot d'en de, Botics. Unes abarques del número 40 per tu. Uh, la neta Largon diu les sabates del Toni també eren molt maques. Que sí que les va canviar. Sí, les vaig canviar perquè les volia a Nerea. I ella ens va donar els plats aquests... Ah, de joguina, a la fireta. De, sí, que eren del cucuxumuxu, eren molt macos, mm -hmm. però serà per l'eina. O sigui, ja. La, la veritat és que eren molt macos. Moments anecdotics va ser això, també. El, el bolso del... <ríe> I després, quan hi ha un altre bolso, i li toca el garre. Sí. Sí. Sí. Sí. Bueno, però n'hi dos. N'hi no. un bolso de dona, que era... Sí. Que no, que al garre li va tocar la motxilla, la motxilla sí. que a dintre hi havia... O sigui, la sorpresa era que havia el bolso, no? Sí. La que motxilla que no era guapa. El... Ell això el feia, que a dintre d'una... Sí, però... d'una un, xistera pues, entra un colom, no? Pues, sí, sí, no i pues també... Li va tocar el colom a dintre de la xistera. <ríe> I després que també va, va haver uns quants regals que agafava el parer e i deia, eh? deia... Deia el parer, això ve de tal establiment, però no saben qui és, perquè ve tancat. I, i a, alguns eren com els, el, els set pantalons Però, de, de la darrera. Sí, eren sí. set pantalons de la talla 36. Sí. Sí. Bueno, la, la seva sí. Sí, 36 sí, la per 7 igual sí que, 36 per set sí igual sí que dóades. <ríe> El clauer de la Vero també era molt, molt divertit, sí. perquè anava embolicat d'una manera... Hi havia una, molt... Un, una bossa molt maca, mm... una caixa molt amb... <ríe> embolicada amb el seu llast, i no sé quan l'obra surt un clauer de matacrilat. <ríe> D'un <d> cavall. <ríe> que igual era la marca, eh? No... Sí, sí, el Garlacc diu que la motxilla li hauria anat perfecta fa 10 anys quan acabava l'ESO. <ríe> La veritat és que va estar molt divertit. Jo crec que del, del, dels finals de temporada divertits que he fet jo a la colla. Eh? O sigui, mm -hmm. Ja hi havia molta gent al sopar, que jo normalment al final de temporada feia temps que cada cop eren una mica menys, no? i perquè encara que la temporada anés bé, al final de temporada normalment falta molta gent a aquest, aquesta assemblea, perquè és de pur tràmit, i realment va ser molt divertit no, però, 70 persones al sopar sí, és, és una no, de... les... va ser molt divertit i molt, mm. molt maco veure pues, la sala plena de gent mm. i després el remate final d'aquest mm. surt del mm. bingo mm. divertidíssim I no sé si podíem... el, els premis estrella diguéssim que eren el, el, els, els sopars un, i la nit de temps un dels premis estrella hem sí. de parlar amb el Pep perquè no funciona no funciona. Sí, era el DVD reproductor aquest, amb tele... DVD que era ah. MP3. Una passada. Sí. No, no funciona. No funciona. <ríe> Parlarem amb el Pep, a veure si pot moure una mica el tema, mm. perquè li va tocar al Jorge, la, al Jorge? Sí. Al Jorge Venero. Al... com seria? De la Lola? <ríe> al... Bueno, <ríe> sé... Se... <ríe> Ostres, un parentesco. A net net, net, net polític. És més fàcil <laughs> dir que és la parella de la meva neboda. Sí. Política. Sí. <laughs> a la, a la parella de la neboda, la neboda de la Sílvia. La Sense política. Ni sí, cunyau, també, no? Ni cu sí, sí. <laughs> cunyau. Sí, ni cunyau, és el Al que fa de baix. Bueno, sí, i no funciona, o sigui que parlarem amb el Pep a veure si uh -huh. podem fer alguna coseta. Carles viu que creu que s'ha d'imposar com a tradició el sorteig de regals xorres entre tots els membres de la colla. <ríe> doncs sí, estaria no, bé. No, no, doncs no és mala idea, és molt bona idea, la veritat. Mm -hmm. És una idea que hi ha ja que tiri endavant. Mm -hmm. ah, hi havia un altre regal també abans de sortir, just, no, al final de tot, que va ser el de les xutxes, i just abans de quan se'n sabia... una havia... paperina de xutxes king size, o sigui... Sí, d'un no? metro i mig, una cosa així, sí, un metro de llarga. <ríe> I jo me'n recordo que la, jo estava sopant al costat de la, de la, de la, de la mare de la Maria, de l'Anna, Mm. I em va dir, uf, les xutxes, la meva filla és addicte a les xutxes. I el regal li va sortir a l'Utrilla. O sigui, va sortir sí, sí. corrents la Maria amb les xutxes. <ríe> que va haver un moment que em va dir, no, això ho repartim entre tota la canalla. I la, canalla, la mateixa canalla va dir, no, les xutxes s'esorteixen. Eh, <ríe> sí. <ríe> Toma. Uh, Aquí li va tocar la nit d'hotel perquè diu que li va tocar, bueno, li va li va tocar, tocar un nen, el, nen el, el, el Sergi. I diu que Sergi. espero que vagi ell i no el pare. Ah! <ríe> el, germà el germà de la, de la Roa, Roa. Sí, sí, eh? li va tocar. Però, el germà de la Roa de la nit d'un l'atel. Per cert, va haver-hi un grup de gent que just abans de començar el sopar està pràcticament una hora jugant a futbol a fora al pati de l'enca. O sigui, a mi va ser molt divertit. Entre joves perquè, mira, i grans, perquè hi havia, hi havia alguns grans que dic jo, l'endemà no vegis com estaran d'agulletes. I, I no, no, no, és important, perquè normalment aquest tipus de jocs sempre ha acabat amb algunes esquins, amb alguna amb tancada. Sí, i no, no, suposo que el van saber per a temps. Uh -huh. Perquè no, no, no van haver que córrer a l'hospital. Uh -huh. I el, el tema de, dels, dels sopars, que hi havia una a la Molleta i un altre al Pitapas, jo tinc el del pitapa <ríe> I a la Mària el Faro li va tocar el de la Molleta. Hmm. <ríe> Aviam, doncs mira que és un dels restaurants que jo encara no, sé, no hi ha. Jo no sé si algú que d'això del sopar. <ríe> Segur que sí. <ríe> no ha dit que si s'institueix aquest tema del, del sorteig dels regals xorres, diu que cadascú porti una cosa per sortejar, i a ja veureu la de voltes que dóna el bolso rosa. I <ríe> <ríe> hem fet un, que deia, no? un, un sorteig de pongos. Ja, ja, ja. Que tothom té a casa alguna cosa que no sap què fer de... amb ella, doncs la portem a la colla i la sortegem. Home, suposo que el Pep tindrà més feina, perquè tant, tant la nit d'hotel per part de la mare de l'Aroa, bueno, de, de la família de l'Aroa, com els sopars que van donar... És un paper escrit a mà dient t'ha tocat un sopar, suposo que amb això no podem arribar a l'hotel. I mira Que m'ha tocat un sopar, no? És aquí, eh? I tu també. Jo suposo que haurà que fer, perquè m'ho va demanar la mare de Pues m'acabo una idea, eh? Que cadena te l'he Haurà que anar al Pep i dir-li, escolta, necessito per tal data, no? I el sopar és igual, no? Suposo que també Sí, la... Sempre al lot d'Ibelis veiem una tejeta que ho posa. Amb xip eh? Sí, sí, és que més posa tejeta. Tejeta. Ah, però ah, això el teu... Sí, sí. Perquè el teu que sí que venia amb una, una targeta gran. És una targeta client que però s'ha sí. d'anar a la botiga per activar-la. Sí, però no, els el, el, el, el restaurants i, i el de l'hotel no, era un paper escrit que podia... Una noche de hotel! I l'altre dia, segur que podem anar, jo, si sí, sí, tu ho sí, sí, sí. sí. Jo t'aconsello que parli primer amb el Pep, per si de cal. Jo, jo no recordo que en aquell moment estava el, el Luis, Luis Utrilla escrivint en un paper, i mira, toma, una noche de hotel, el de Desajuno continentà en la sauna... Com a mínim, amb una capa de la vida es vella o qualsevol cosa aquí, que no? diguis que sigui una mica més... Però bueno, suposo que sí, sí, sí això sí, ho lligarà. Sí, està sí, contat. Sí. El Gàrlec Dico sí, que té coses a dir. Diu que vagis al sopar amb la colònia d'home que li va tocar... <ríe> sí, que cabrón! I la samarreta, <ríe> A mi em va tocar una colònia, sí, sí, és cert. I un pelutxe, <coughs> i un que, que... Que mala és l'envidia, eh? Que, sí, és, és, és... No, va tocar una, una, una colònia i un peluix eh? que 15 segons després ja portava el Lucas. Sí, clar. Sí, però... Si sí, no, sí, era un per família, o sí. El mm Juan -hmm. des va alegrar més amb el premi de, del Pitapas, perquè sí, ja jo el vaig veure des de la Saltana, allà. <ríe> <ríe> a lo loco, jo, hostia. Havien rigut de la meva colònia, tenia que fer-ho. <ríe> Bé, doncs eh, ens queda... Són ni 50, no? Hem d'anar a... acabant el, el programa. Doncs ens queda doncs, fer... Felicitat a tothom per la gran temporada que ha fet els castellers de Mollet. I, doncs... Eh que això encara no s'acaba, que continuem assajant i que doncs, eh, les, a partir de la setmana que ve comencen els programes de, de travessa del desert del Plaça No, però aquí estarem fent, eh, fent una hora de programa cada setmana. Doncs, per tant, ens trobem el dilluns que ve aquí al Plaçà Nou. Adeu! Adeu! A reveure! Adeu!